Régi ismerőse, csak sehogy sem tudta emlékezetébe idézni. A stílusa megszólalt a telefon. Felvette a kagylót. Vanda mörnagy! Ó, oh, hello itt, Kálderől, mester beszél a számvevőségről. Vanda mészgatott lett. Tessék! Maga küldött nekünk két héttel ezelőtt egy feljegyzést, hogy keressünk hamis angol bankjegyeket. Nos, találtunk néhány Meg Megvan, itt a nyom, nagyszerű, mondta Vanda.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 – Nézze csak, Jakes! – Jakes megnézte. A bankhégyed ugyanaz a hiba volt, mint a fényképen látható. – Látom, uram! – mondta Jakes. – Németországban készült, nácik által gyártott pénz – mondta Vandam. – Most már nyomon vagyunk. Reggie Bag a lezredes tudta, hogy Vandam nagy ügyes, és a féle mindenhájjal megkent fickó, amilyen akad néha a munkásosztály tagjai közt,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 A dandátábornok az asztal fölé hajót. Folytassa! Bág a dandátábornok széles hátát nézte. Adott esetben bizonyos tapintatra volt szükség. Egy ügyosztály eredményéért természetesen az ügyosztály vezetője a felelős, és mint mindenki tudja sikereket, csak egy jól vezetett ügyosztály érhet el. Vigyáznia kell hát, hogy ne tulajdonítson mindent a maga érdemének. Elkezdte. Emlékszik rá, hogy néhány héttel ezelőtt eszjátban leszúrtak egy tizedest?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 És lám került. Nem is egy. Megvizsgáltattam őket az embereimmel. Kiderült, hogy Németországban készültek. Ej, ha! lökött egy piros golyót, egy kéket, aztán megint egy pirosat, de a rózsaszínűt megint elhibázta. Azt hiszem meglehetős előnnetesszert, mondta a dandártábornok összehúzott szemmel fűrkészve az asztalt. Van valami esély arra, hogy a fiszkót pénzrévén pénz révén meg lehet találni? Elképzelhető. Már dolgozunk rajta. Passzolja csak ide azt a dákó támasztót. Kérem. A dandártábornok a posztóra fektette a támasztót és célzott. Bug folytatta. Felvetődött a javaslat, hogy esetleg utasítani kellene a számvévőt, hogy továbbra is fogadja el a hamisítványokat, hát ha esetleg további nyomokra bukkanunk. A javaslat Vandamtól származott, és Bág elutasította. Vanda vitatkozott.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 Én is úgy éreztem, hogy nem feltétlenül szükséges továbbra is elfogadni a hamisítványokat, uram. Úgy van. A dandártábornok rúgba lökte az utolsó piros golyót, és neki a többi színnek. Bág jegyezte a pontokat. A dandártábornok előnyre tett szert, de Bág már elérte, amit akart. Ki dolgozik magával ezen a kémügyön? kérdezte a dandártábornok. Hát, tulajdonképpen magam vettem a kezembe a dolgot. Értem, de melyik a segíti? Hát, jelenleg Vandam. Aha, Vandam. Az ügyes fickó. Bagnak nem tetszett a fordulat, amelyet a társalgást vett. A tábornok nem érti, hogy milyen óvatosan kell bánni a Vandamhoz hasonló alakokkal. Az ember odaadja neki a kisújját, és mindjárt az egész kezek ellenéreki. És a hadsereg hajlamos az ilyen embereket társadalmi helyzetükre való tekintet nélkül előléptetni.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 elmos elmosolyodott. Csak hogy ő itt alapítvány összöndíjas volt, nem, uram? De igen, mondta a dandártábornok. Én is az voltam. Lyukba lökte a fekete golyót is. Úgy látszik, önnyert ma, uram, mondta Bárk. A Csacsa Klub ügyvezetője kijelentette, hogy vendégeinek több mint a fele font egyelíti ki a számláját, és nem tudná pontosan megmondani, hogy ki milyen pénzzel fizet.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 Aristopulos nagy mennyiségű váltott be, amelynek a többsége hamis volt, és Van Dam azt hitte, hogy a boltja ugyancsak jókora üzlet lesz. De tévedett. Aristopulosnak csak egy kis szatócs üzlete volt. A helységben fűszer és kávéillat terjengett, de sokárú nem volt a polcokon. Maga Aristopulos alacsony körülbelül 25 éves görög volt, aki fehér fogsorát kivillantva szélesen mosolygott csíkos kötényt viselt kartonadrágja és fehér inge fölött. Azt mondta, jó reggelt, uram, mivel szolgálhatok? Úgy látom nem sok áruja van, mondta Vanda. Arisztopulosz mosolygott, ha valami különlegességet keres, lehet, hogy van a raktárban. Vásárolt már nálam, uram. Szóval ez volt a titka. Ha ritka finomságokat a hátsó helyiségben tartottas, csak az állandó kuncsafok kaphattak belőle.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 – Nem tudom. – Gondolkozzék! – mondta erélyesen Vandam. – Egy valakitől kapott 127 fontot? – Hát, igen. – Igen! – Arisztopulosz hirtelen sértődöttnek látszott. – Egy nagyon tiszteletreméltó vevőmtől. – 126 fontot és 10 shillinget. A neve? – Vandam visszafojtotta a lélegzetét. – Mr. Wolf! – Ó! – Egészen meg vagyok döbbenve. Mr. Wolf hosszú évekig nagyon jó vevőn volt, és soha semmi baj nem volt a pénzével. Ide figyeljem, mondta Vanda. Maga szállította le az árut? Nem. A szentségit. Felajánlottam, hogy szokás szerint leszállítom, de Mr. Wolf ez alkalommal a lakására szokta szállítani Mr. Wolfnak az árut. Igen, de ez alkalommal mi a címe? Várjon csak. Villa lesz Oliviers Garden City.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 Arisztopulos bevezette a hátsó helységbe. A polcokot meg voltak rakva üvegekkel és konzervdobozokkal, a legtöbbjük importált áru volt. Vandam látott orosz kaviárt, amerikai dobozos sonkát és angol zsemet. sűrű, erős kávét töltött két kis csészébe. Már ismét mosolygott. Arisztopulos azt mondta, az ilyen kis problémákat barátok között mindig el lehet intézni. Megitták a kávét. Arisztopulosz folytatta. – Baráti gesztusként talán felajánlhatnék önnek valamit a raktáramból. Van egy készlet francia peszgő. Szó szóval sincs róla. És nálam mindig akad egy kis kótviszki is, amikor kairóban már mindenki másnál elfogyott. – Az elintézésnek ez a módja nem érdekel, mondta türelmetlenül Vandam. Oh, – Ó, mondta Arisztopoulos. Szentül meg volt győződve róla, hogy Vandam azt akarja, hogy megvesztegessék.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 Arisztopulosznak nem tetszett az ötlet. Én szeretnék segíteni önnek, uram, de az üzlet az enyém, és. Nincs választása, mondta Vanda. Vagy segít, vagy megyed a Dutyba. De hát el se tudom képzelni, hogy egy angol tiszt dolgozzon az üzletemben. Ó, nem angol tiszt lesz. Egy angol tiszt ugyancsak szemet szúrna, gondolta Vandam, és valószínűleg elijesztené Wolfot. Vandam elmosolyodött. Azt hiszem, ismerem az illetőt, aki ideális segéd lesz. Aznap este vacsora után Vandam elmentelen lakására, hatalmas virágcsokorral a kezében, és egy kicsit nevetségesnek érezte magát. A lány egy tetszetős tágas öreg bérházban lakott a Piaz de Lopéra mellett. A núbiai házmesternő a harmadik emeletre irányította vandámat. Felmászott a kanyargós márvány lépcsőn, amely az épület közepét foglalta el, és bekopogott a 3 per A számú ajtón.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 Két utcára néző ablakkal, és most, hogy az esti nap besütött, minden felizzott egy picit. Szőnyekként vastag barna prémhevert a padlón, medvebőrnek látszott. Vandam lehajolt és megtapogatta. Valódi volt. Hirtelen élénken maga előtt látta ellent, amint medvebőrön fekszik és mesztelenül vonaglik rajta. Pislogni kezdett és másfelé nézett. A mellette levő fotelbe egy fevert.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 Elővette a cigarettáját. Féltem, hogy nem találom itthon. Ma este nem megyek sehová. Volt valami furcsa a hangjába, amikor ezt mondta, de Vandal nem tudott rájönni, hogy micsoda. Figyelte a lányt, miközben az a koktélkeverőt rázta. Úgy tervezte, hogy a beszélgetését szigorúan hivatalos hangnemben folytatja le, de képtelen volt rá, mert a lány kezdeményezett. Úgy érezte magát, mint egy titkos szerető. Maga szereti az ilyesmit?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 a kémkedésre. Vandam belekortyolt a Martiniba. Tökéletes volt. Az volt a lány is. A mély színű napfény bebarnának tűnt a bőre. Akarja meg a lába sejmesnek és puhának látszott. Nyilván ugyanolyan lehet az ágyban is, gondolta Vandam, mint most. Kedves, szórakoztató és mindenre kapható. A fene enné meg. A lány ugyanilyen hatást gyakorolt rá legutóbb is, és az lett a vége, hogy elment leinni magát, amit ritkán tett meg,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 Tudta, hogy a lány hazudik. Miért, kérdik? Puszta kíváncsiságból, ne haragudjon. A lány föléje hajolt, és könnyedén megérintette a haját. Az ujja hegyét húzta végig a bőrén, vanda úgy érezte, mintha szellő Maga túlságosan sokat mentegetődzik, mondta a lány, és elfordította a fejét, mint a habozna. Aztán, mintha valamilyen ösztönnek engedne, mesélni kezdett a múltjáról.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 A lány beleszeretett a család fiába, és az elcsábította. Még szerencsé, hogy a szülők rájöttek a dologra, mielőtt teherbe esett volna. A fiút elküldték az egyetemre, ellent meg elbocsájtották. A lány félt hazamenni és megmondani az apjának, hogy azért bocsátották el, mert paráználkodott, méghozzá egy gólyal. A végkielégítéséből élt, továbbra is minden héten hazaküldte ugyanazt az összeget, amíg el nem fogyott a pénze. Aztán egy késóvár üzletember, akivel annál a családnál ismerkedett meg, ahol szolgált, lakást bérelt neki, és ellen elkezdte azt az életmódot, amelyet azóta is folytat. Az apjának hamarosan megmondták, hogyan él, és az apa süvét ületett miatta a családdal. Mi az a süve? kérdezte Vanda. Gyász. Azóta se hallott a szüleiről, csak az egyik barátnőjétől kapott egy üzenetet, hogy meghalt az anyja.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 Már nem élvezték egymás társaságát. Vandam azt mondta, magára hagyom a kalandregényével. A lány felállt. Ki érem. Az ajtóhoz mentek. Amikor Vandam kilépett rajta, éppen a szomszédos lakásbérlője közeledett a folyosón. Vandam tudatalatt egész este erre a lehetőségre gondolt, és most megcsinálta azt, amit pedig nem akart megtenni. Megfogta ellen karját, hozzáhajót és szájon csókolta.